Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre cele opt patimi de căpetenii și mlădițele lor și despre faptele bune potrivnice lor. Mai întâi, slujirea pântecelui. Are ca mlădiță îmbuibarea, beția, nepăzirea, dezlegarea posturilor, mâncarea pe ascuns căutarea mâncărurilor alese și, în deopște, încălcarea înfrânării, iubirea nepotrivită și de prisos trupului a vieții și odihnei lui, din care se alcătuiește iubirea de sine, ce naște nepăzirea credinței față de Dumnezeu, față de biserică, față de faptele bune și față de oameni. Iar faptele bune care sunt potrivnice, Acestor patimi. Iată, înfrânarea. Înfrânarea de la întrebuiințarea peste măsură a mâncării și băuturii, și mai ales de la întrebuiințarea peste măsură a vinului. Păzirea fără abatere a posturilor rânduită de biserică. Înfrânarea trupului prin întrebuiințarea cu măsură a mâncării, care face să înceapă a slăbi toate patimile și mai ales iubirea de sine care este iubirea fără noimă și dobitoacească a trupului, a acestei vieți și a odihnei sale. O altă patimă este desfrânarea, aprinderea desfrânată, simțurile și dorințele desfrânate ale trupului, primirea gândurilor necurate, împreună a vorbire cu ele, îndulcirea de ele, încuvințarea lor. Adăstarea în ele, închipuirile desfrânate și uitarea de sine în ele, spurcarea prin scurgere de sămânță, nepăzirea simțurilor și, mai ales, a pipăitului, îndrăzneala nerușinată care nimicește toate faptele bune, vorbirea spurcată și citirea cărților pătimași, Păcate de desfrânare după fire, desfrânarea și prea desfrânarea, păcate de desfrânare împotriva firii, malahia, sodomia, păcătuirea cu dobitoace și cele asemenea lor. Li se opun, iată, faptele bune, întreaga înțelepciune, prin păzirea de orice faptă desfrânată. Păzirea de împreună vorbiri, de rostirea de cuvinte murdare, pătimașii, cu două înțelesuri, păzirea simțurilor, mai ales a văzului, a auzului și, încă mai mult, a pipăitului, simplitatea, tăierea gândurilor și închipuirilor desfrânate, tăcerea, liniștirea, slujirea celor bolnavi și invalizi, pomenirea morții și a iadului. Începutul întregii înțelepciuni este mintea ce nu se clatină de gândurile și visările pătimașe. Desăvârșirea întregii înțelepciuni e curăția văzătoare de Dumnezeu. O altă patimă este iubirea de argint, iubirea de bani și, îndeopște, iubirea de avuție mișcătoare și nemișcătoare, dorința de îmbogățire, cugetarea la mijloacele de îmbogățire, visarea la bogăție, teama de bătrânețe, de sărăcirea năprasnică, de boală, de alungare din locuință, zgârcenia, iubirea de câștig, necredința în Dumnezeu, deznădăjduirea în pronia lui Dumnezeu, împătimirea sau iubirea bolnăvicioasă de prisos față de felurite lucruri sticăcioase care lipsesc sufletul de libertate, cufundarea în grijile lumești, plăcerea de a primi daruri în sușirea avutului străin, Împietirea față de frații săraci și față de toți cei nevoiași, hoția și tâlhăria. Iată roadele iubirii de argint. I se opune neagonisirea, a te mulțumi cu cele neapărat încioase. ura față de lux și plăceri, milostivirea față de cei săraci, iubirea sărăciei evangelice. Nădăjduirea în pronia lui Dumnezeu, urmarea poruncilor lui Dumnezeu, liniștea și libertatea Duhului, lipsa de griji lumești, despietirea inimii. O altă patimă este mânia, iuțimea, primirea gândurilor mânioase, închipuirile mânioase și răzbunătoare, tulburarea inimii de către întărtare, întunecarea minții de către ea. Țipetele necuvincioase, certurile, ocările, cuvintele crude și răutăcioase, lovirea, împingerea, uciderea, ranchiuna, ura, vrajba, răzbunarea, clevetirea, osândirea, tulburarea și jignirea aproapelui. Iată roadele mâniei. Mâniei îi se opune blândețea. Păzirea de gândurile mânioase și tulburarea inimii prin întărătare. răbdarea urmarea lui Hristos care îl cheamă pe ucenicul său pe cruce, pacea inimii, liniștea, liniștea minții, tăria și bărbăția creștinească, a nu te lăsa impresionat de jignirile ce ți se aduc, nerăutatea, iată blândețea. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.